Magda. Azt sem tudta hány óra van, mikor hirtelen a sziréna éles hangja töltötte be a környéket. A kanapén ült, ölében Irina naplójával, melynek utolsó oldalait átítatta a kifolyt vörösbor, amikor Magda elszenderedett a sírástól, a fáradtságtól és az erős fájdalom csillapítóra ivott alkoholtól. A feje hasogatott, a lába kibírhatatlanul fájt, a kék bőrkötéses füzetet nézte, nem bánta, hogy elásztak a lapjai, soha nem olvasná el újra, senkinek sem mutatná meg. Irinával együtt kellett volna eltemetni ezt a naplót, a fájdalmas múltját, a szerencsétlenségét, amely az évek során előbb haraggá, majd gyűlöletté alakult. A kötelességtudat volt az a vékony kaszál, ami hozzájuk fűzte a lányukat, és erről ő tehet csak is ő. Lesöpörte a naplót a földre, és megpróbált feltápászkodni az alacsony ülő alkalmatosságról. A sziréna folyamatosan zúgott a fejében és kint is. A fürdőszobához sántikált, belenézett a tükörbe, hol volt a magabiztos, jól szituált orvosnő, aki néhány hónapja még vissza visszanézett rá, mintha száz éve lett volna, megmosta az arcát hideg vízzel. Nyílt a rendelő ajtaja, a biztonsági őr bekiabált. – Doktornő, kérem, jöjjön le az óvó helyre! – Eredj a pokolba! – suttogta maga elé, majd hangosan kiszólt. – Köszönöm, mindjárt lemegyek! Az ajtó becsukódott. Leült a vécé tetejére, és két kezébe temette az arcát. Eszébe jutott, hogy senki sem hívta a kórházból. Milyen nap van? Tűnődött. Tegnap volt Irina és Oleg temetése? Vagy az ma volt? Az órájára nézett. Az okos óra lemerült a csuklóján, hiszen napok óta nem töltötte fel. Kicsoszogott a táskájához, és kivette a telefonját. Az még működött. Vasárnap hajnali öt óra volt. Felnézett. Az üvegfalon túl itt-ott fénycsóvák tűntek fel. A hangszigetelt biztonsági üvegen keresztül is hallotta, ahogy a bombák földet érnek, és eltalálják az épületeket. Fogta a telefonját, a táskáját, és az ajtóhoz sántikált. Jobb lesz, mégis lemennie az óvóhelyre. A két biztonsági őrön kívül senki nem volt a pincében. Leült az egyik műanyag kerti székre, és kibontott egy odakészített tásványvizet. Megnézte a telefonját. Egyetlen ember hívta az elmúlt 24 órában, Andrei Szokolov. 16 nem fogadott hívással próbálkozott, végül üzenetet írt. Olenkát nem a kórházba vitték vissza. Hívjon fel, amint tud. Nem a kórházba, hova más hová? Akkor kinek telefonáljon, hogy igényt tart a gyermekre? Az ördögbe, ehhez nincs most energiája. Bosszankodott, de azért tárcsázta Andrei számát, ám nem volt térerő. Andrei Katya asszony tanácstalanul ült a konyhaasztalnál, ahol Andrei a kávéját kortyolgatta. Közben Alinát próbálta elérni telefonon. Magda sajnos nem volt elérhető. Csöngettek, az asszony sietett ajtót nyitni. Meglepetésére Dari érkezett, és azonnal elmesélte, amit tudott. A háza, Pontosan tudom, hol van, fejezte be a beszámolóját. Ha Magda nem válaszol, kénytelen leszek én oda menni, gondolkodott hangosan Andrej. Talán a legutóbbi bombázáskor megsérült a háza, vagy ő maga, azért nem veszi fel. Katya asszony hangja remegett az izgalomtól. Nem hiszem. Úgy hallottam, a város nyugati részét érte néhány találat. Elég sok ház megrongálódott. A rádió mondta be, felelte Andrei. Darí elsápadt. Krákogni kezdett. A nyugati részét? Biztos benne? Ezt mondták. Az öreg letette a kávés csészét, és az ajtó felé indult. Nekem most mennem kell. Remélem sikerül elérni Olenka nagymamáját, hogy elmenjen érte az otthonba. Szólt vissza. Darí, hová siet? Katya asszony segített kinyitni a bejárati ajtót. Van telefonja? Felhívjuk, ha megtudunk valamit, kérdezte Andrei Darit. Nincs. Régebben volt, de ma már nyitott füllel járok, vagy érdeklődöm, ha meg akarok tudni valamit. – És ha magával akar valaki beszélni? – kérdezte az asszony. – Általában megtalál a Szent Miklós katedrális körül. Ott vagyunk mindannyian, akik száműzték magukat az életükből. Mosolygott fanyarul az öreg, majd megfordult, és sebe se hajtani kezdte a kerekes széket. Vercsenka asszony aggodalmas arccal nézett utána. Hová rohanhat? Talán aggódik valaki miatt, aki azon a környéken lakik. Nem tudom. Úgy tudtam, nincs senkie. Olyan nincs, hogy egy embernek senkiene ne legyen. Ha nem rokona, talán egy jó barátja. Nekem is mennem kell, Katya. Feltöltődött végre a telefonom. Kapkodta össze a holmiát Andrei. A pénzt ami a nővérétől érkezik, még ma felveszem. Jöjjön érte délután. Rendben, köszönöm a segítséget. Hívjon, ha megtud valamit Olenkáról. Andrei megkereste az apákháza gyermekotthon címét a metró aluljáróban. Ott mindig volt elég térerő, hogy használja az internetet, vagy telefonáljon. Újra megpróbálta hívni Magdát, aki végre felvette a telefont. Szokolov? Igen, minden rendben. Ezt komolyan kérdezi, hangzott a gúnyos válasz. Úgy értem magával, egész reggel próbáltam hívni. Dolgom volt az óvóhelyen, egy komisz taknyos petárdázott odakint. Magda szarkasztikusan felnevetett. Ez nagyon furcsa, mintha részeg lenne, gondolta Andrei. Elmegyek magáért, Olenkát az apák háza otthonba vitték. – És? – Oda kell mennünk. Maga elmondja, hogy kicsoda, és kihozza a gyereket, ilyen egyszerű. Néhány másodperc csönd következett, majd az asszony nagyot sóhajtott. – Jó, de utána nem kell hazahoznom, ugye? Elég magamat levonszolni a pincébe, ha baj van. Egyébként is elmegyek még ma. – Nem, nem kell hazavinnie. Én veszem magamhoz Olenkát. Mi is távozni készülünk a városból. – Nocsak? – Miért olyan meglepő ez? Talán maga nyaralni indul? – Na, jöjjön, aztán majd meglátjuk, mit tehetünk. Emlékszik, hol lakom, vagy még mindig gödös az agya? Magda megszakította a vonalat. Andrei bosszankodva tette zsebre a telefont. Ez a nő tudja, hogy kell valakit bántani. nem józan szóba se fognak állni vele, s a kislányt biztosan nem adják oda neki. A néhány kényszeredett látogatás során Andrei nem látta részegen Irina anyját, sőt, ha jól emlékszik, az asszony nem is fogyasztotta alkoholt. De a modora kimért volt, a nyelve penge éles. Andrei alig győzte kivédeni a bántó megjegyzéseit. Irina minden alkalommal megígértette André el, hogy elereszti a füle mellett, bármit is mond neki magda. Andrei többször javasolta, hogy Irina és a kislány nélküle menjen a nagyszülőkhöz, de Irina ilyenkor azt mondta, te vagy az én pajzsom, és a karjai babújt. Andrei megértette, hogy Irinának szüksége van arra, hogy ő mellette legyen ilyenkor, mert a kedvese még attól is napokig maga alatt volt, ha csak telefonon kellett beszélni az anyjával. Így hát együtt mentek a látogatásokra. Magda ilyenkor Andreire lövöldözte mérgezett nyilvesszőit, De a férfi közömbös maradt a sértegetésekre, viccel igyekezett elejét venni a konfliktusnak. Oleg is hasonlóan reagált, egy darabig harcolt a feleségével, akár Donkihóte a szélmalmokkal, de egy idő után feladta, csüggetten hallgatta, hogyan teszi tönkre Magda a látogatók hangulatát és önbecsülését. Andrei most még inkább fütyült Magda sértegetéseire, csak az érdekelte, hogy Olenkát kihozzák az otthonból, aztán kimenekíthesse az országból. Kár, hogy Alina nem akar velük tartani. Megkedvelte a lányt. Amikor vele volt, jó kedvre derült. Jól esett a magabiztosság, ami a lányból áradt. Persze, mióta kitisztult az emlékezete, Lelki érzett, amikor rácsodálkozott Alina nevető arcára, ahogy apró szeplői táncot jártak az óra körül. Aztán meggyőzte magát, hogy csak fotósként tekint a lányra, nem férfiként. Irina volt a legszebb nő, akit valaha ismert és szeretett. Mindig emlékezni fog rá, arra, ahogy szerették egymást. Remélte, a lelkifurdalás elmúlik egyszer. A fotók már nem fértek el a telefonja memóriájában. Ahhoz, hogy feltöltse a felhőbe, internet elérhetőségre van szüksége, de az mostanában alig volt. Gondterhelt volt, de nem csak emiatt, hanem mert járművet kellett szereznie. Mégsem indulhat neki gyalog Olenkával. Bár tudott vezetni, nem vett autót. Irina a cég autóját használta, vagy értejöttek sofőrrel, ha messzebb volt munkája. Andrei felesleges luxusnak tartotta, hogy egy jó tömegközlekedéssel ellátott nagyvárosban a dugóban üljön, mikor metróval is eljuthat bárhová. Persze, most más a helyzet. A Magda otthonától néhány háznyira lévő szálloda romjait már eltakarították az útról. Az elegáns belvárosi utcakép fokhíjasan fogadta Andreit. Kidőlt lámpaoszlopok, összelapított autók. Kisebb csoport ült a járda szegélyen, nem ehhez a környékhez szokott arcok. A csoport másik fele a romok között bóklászott, feszítővassal, botokkal kotoráztak a szálloda leomlott falai között. Hiénák, gondolta undorodva Andrei. A háború megteremtette a maga új bűnözési formáit. Andrei a kapu kaputelefonjához lépett, Várnia kellett egy ideig, amíg az asszony válaszolt. – Ki az? – kérdezte meglepetten, mintha nem várta volna őt. Andrei felnevetett kínjában. – Andrei Szokolov, beenged? – Várjon meglent, mindjárt jövök. A férfi sóhajtott, neki dőlt a falnak. Ellenőrizte a telefonján, hogy van-e térerő. Volt egy gyenge jel, neki látott kitörölni a már elküldött, vagy többször lekapott képeit. Tizenöt perc telt el. A szálloda előtti kis csapat ép valamint, gyanakodva tekintgettek felé. Remélte, Magda hamarosan lejön, mert nem volt kedve összeakaszkodni ezekkel. Végre kinyílt a mégarás kapuja, és egy ezüst színű volvó gurult ki. Magda lehúzta az elektromos ablakot, és kiszólt. – Szájon, beszokolov. Andrej beült az autóba. Az automata ülés azonnal igazodott a súlyához és magasságához. Bekapcsolta a biztonságjövet, majd az asszony profilját figyelte. Magda jól vezetett. Ügyesen kerülgette a rengeteg akadályt. Nem nézett Andrejre, az útra összpontosította a figyelmét. Csak akkor szólt hozzá, mikor a főútra értek. Ott a navigáció középpen. Írja be a gyermek otthon címét. A telefonján ellenőrizte a címet, és beírta a Volvo fedélzeti számítógépébe. Szerencsére a GPS vétel jó volt. A navigáció elindult. Hová megy majd ezután? kérdezte Magdától. A nő megvonta a vállát. Először Lengyelországba, majd onnan elrepülök Kanadába. Él ott egy unokabátyám és hallottam, hogy most fogadnak menekülteket. Felnevetett. Soha nem gondoltam volna, hogy egyszer majd én is így kéreckedek be valahová. És maga? Magda hangjában most nyoma sem volt a szokásos gúnyos árnyalatnak. Fáradtnak tűnt, és látszott rajta, hogy túl van a hatvanon. Öltözéke kifogástalan volt, de nem tett fel minket. Ha sikerül járművet szerezni, mi is Lengyelország felé megyünk. Az asszonyra sandított, Hát a felajánlja, hogy elviszi őket, ha már úgyis arra mennek mindannyian, de Magda arca meg sem rándult. Aztán Anglia, van ott munkám, rokonom, ismerőseim. Hát persze, maga fotós, mindenhol tárt karokkal várják, igaz? Küldi a képeit a szétbombázott házakról, koszos sérült emberekről, útszélén hagyott lánctalpakkal tiport plüsmackókról, mondta megvetően. Na végre, a régi Magda, gondolta Andrei. Az előbb azt hitte, normális hangnemben tudnak beszélgetni, de tévedett. Lenyelte a válaszát, témát váltott. Magánál vannak az igazolványai? Azért kérdezem, mert valószínűleg igazolnia kell, hogy Olenka rokona. Nyugodjon meg, minden nálam van. Mindent elhoztam magammal, amire ezen túl szükségem lesz. Ó, hát azonnal indul? Ahogy lehet, igen. Szerencséje van, hogy itt ez az autó. Bőven van benne hely, célozgatott Andrei. Bár egy porcikája sem kívánta, hogy hosszú órákon keresztül együtt legyen ezzel a nővel, de ki tudja, lesz-e lehetősége autót szerezni. Nem tudta, mennyi pénzt tud vercsenka asszony egyszerre kivinni, de gyanította, az az összeg nem sok mindenre lesz elég. Magda ismét a vezetésre figyelt, nem reagált Andrei célzásaira. Daríj Addig hajtogatta a kerekes széket, amíg csak erejéből tellett. A megszokott útvonal, amely egykori otthonához vezetett, most tele volt buktatókkal, kiégett autókkal, kidőlt oszlopokkal. Kisebb útpatkákon át tudott ugratni, de a megrongálódott házak mellett maradt törmeléken nem tudott keresztül hajtani. Már csak néhány utcányira volt. Megállt. Muszáj volt pihennie, már nem volt húsz éves. Homlokán dőlt a veríték, szíve olyan hevesen vert, hogy azt hitte kiugrik a torkán. Ez nem csak a fizikai megerőltetés miatt volt. Rettegett, mi várja azon a helyen, ahol egykor Galinával és Csepánnal családként éltek. Olyan messze volt ez a békés időszak. Minden összeomlott galina halálával. A fiával eltávolodtak egymástól. Nagy részt az ő hibája volt. Teljesen elzüllött. Elvesztette a feleségét, a fiáról pedig kiderült, hogy a saját neméhez vonzódik. Ezt akkori állapotában nem tudta elfogadni. Az ök rászt a felé, és mocskos buzinak nevezte. A fia összeszorította a száját, egy szót sem szólt. Nem küldte előtt a francba, tűrte a megaláztatást, hagyta, hogy olyan szavakkal becsmérelje a tulajdon apja, melyek idegentől is rosszul estek volna. Elmegyek innen, és soha többé nem látsz, kiabálta Dari Sztyepánnak. – Hová mennél, hiszen segítségre szorulsz? – válaszolta a fia csöndesen. – De nem ilyen segítségre. Fröcskölte az ajtóból, és kicibálta maga után a hátizsákját. Az ajtót nyitva hagyta, és vissza sem nézett. Ez három éve volt. Azóta sokszor megbánta azokat a durva szavakat, de a büszkesége nem engedte, hogy visszamenjen, és bocsánatot kérjen. Néha ismerősöktől, volt szomszédoktól kapott hírt a fiáról. Szépen rendbe tartotta a kis kertvárosi házat. Idővel egy barátja is hozzá költözött. Az ismerősöknek fogalma sem volt, hogy egy párt alkotnak. Házon kívül soha nem viselkedtek úgy, hogy bármi feltűnjön, barátoknak itték őket. Az elmúlt években Dari haragja elpárolgott. Csak a büszkesége maradt meg, ami mellé a háború kitörésekor aggodalom is társult. Sztepán lyukkal a szívében született, amit évente kellett felülvizsgálni. Remélte, emiatt nem fogják behívni katonának, mint a többi fiatal embert. Ki tudja, mikor és hol hozza össze a sors újra a családokat. Szörnyű kép fogadta, ahogy közeledett, felismerhetetlen volt a környék. A tűzoltók szakadatlanul dolgoztak, igyekeztek hozzáférni az egyik pincelejárathoz, Ahová az emberek a bombatámadások alkalmával menekültek. Nehezen tudott átjutni, de volt, aki segített. Megkérdezték, hová igyekszik. Itt lakom a hetvenegyben. Tessék mondani, az még áll, kérdezte remegő hangon. A ház megvolt, sőt, csodával határos módon egy karcolás sem esett rajta. Az egyik szomszédház felől bedőlt a kerítés, Szemből a kandelláberes utcai lámpa döntötte ki a kertkaput, de maga az épület sértetlen maradt. Hatalmas kő esett le a szívéről, kicsordultak a könnyei. Krákogott és nagy levegőket vett, mert nem akarta, hogy így lássák. – Daríj! – kiáltott oda a volt szomszédja. – Hát te még élsz? – lépett mellé Ilja, a kövérkés öregember, Akivel harminc évig voltak szomszédok, a gyerekeik együtt nőttek fel. Illia mindkét lányának mostanra családja volt. Élek, élek! Szerencsére te is! Hogy, hogy nem mentetek még el? Úgy emlékszem, vannak rokonaid Magyarországon. A férfi bólogatott, majd sóhajtott. Amíg áll a házunk, nem megyünk innen sehová. Öregek vagyunk az új élethez. A két lányom már átment a határon, biztonságban vannak. Mi megbeszéltük az asszonnyal, hogy vagy túléljük, vagy ránk omlik a ház. Megvont a vállát, és elmorzsolt egy könycseppet a szemesarkában. – De te jól tartod magad. Sztyepánt keresed? – kérdezte Ilja Darilt, mint a tegnap ment volna el, nem három éve. Daríj bólintott, a tűzoltóautó autó felé mutatott. Segít a tűzoltóknak, a törmeléket hordja. Eltűnt egy házas pár, te már nem emlékszel rájuk, akkor költöztek ide, mikor te... Szóval, mikor eléggé magad alatt voltál. Várj, szólok Sztyepánnak. Nem kell, köszönöm, inkább elmegyek, majd máskor visszajövök. Sztyepán él, a házuk egyben, nincs itt semmi keresni valója, de a férfi nem hagyta annyiban. Nem mehetsz el így, darí. Legalább gyere be és így áll velem egyet. Pihent ki magad, hiszen olyan rég nem találkoztunk. Darí végül kötélnek állt, és a szomszédház bejáratához gurult. Ilia nagy nehezen feltuszkolta a lépcsőn a kerekesszékkel. A konyhában a házigazda bor töltött és kocintottak. Arra, hogy túléljük ezt a háborút, mondta a férfi. Arra, hogy putyin feldobja végre a talpát, mondta Dari. Felhajtották a bort, majd a férfi újra töltött. Mindjárt jövök. Tudod, a korral jár, hogy az ember folyton a futkos, mondta Ilja. Persze, menj csak. Ilja kirohant az utcára és a leomlott házhoz kocogott. Alig kapott levegőt, mikor végre odaért. Sztyepán! kiáltott fel lihegve egy nyakig téglaporos fiatal férfinak. Igen, Ilja bácsi? Itt az apád. A férfi kiegyenesedett és körülnézett. Nálam van a házban, el akart menni, amikor hallotta minden rendben veled, de marasztaltam, hogy igyon velem egy pohárral. De józan? Igen, csak egy pohár gyenge fehér bort ittunk. Baj van a prosztatáddal öreg, hogy ilyen sokáig ültél a vécén? Fordult meg a kerekes székkel Dari, mikor meghallotta Ilia lépteit. Szia, apa! Meglett borostás arcú férfiál áll Daríj előtt, aki nagyon emlékeztette fiatalkori önmagára. Sztyepán már nem az a vékony, kisfiús arcú férfi volt, mint három éve. – Sztyepán! Jól megnőttél, fiam! – szólalt meg Daríj reketten, ennél többet nem tudott kinyögni. A kezét nyújtotta, a fia azonban lehajolt és átölelte. Andrei Andrei kipattant az autóból, aztán a másik oldalhoz sietett, hogy kinyissa Magdának az ajtót. Az asszony szemmel láthatóan szenvedett a sérülése miatt, és nehezen tette ki a lábát. Kénytelen, kelletlen megköszönte az udvarias gesztust, majd mindketten a bejárathoz mentek. A belső udvarhoz vezető kapu nyitva volt, bár ki volt írva, hogy apák háza gyermekotthon, egy árva lélek sem köszönt rájuk a portás fülkéből. Andrei szíve hevesen kezdett dobogni. Néma csönd volt, mint a temetőkben. Besétáltak a belső udvarra, Andrej felrohant a nyitott ajtókon, lépcsőkön keresztül a kihalt épületbe, végig sietett a folyosón, benyitott a szobákba, majd visszament az asszonyhoz, keserűen rázta meg a fejét. Itt nincs senki. Hogy-hogy nincs? Hát nem ez a gyerek otthon. Az van kiírva, de teljesen üres. Talán rosszul értette, mit mondott az a nővér? Ezt a címet adta meg. Azt mondta, tegnap idehozta az egyik gyermekorvos Olenkát. Hát akkor itt kell lenniük makacskodott az asszony. De hol? Jöjjön, Magda! Üljön be az autóba! Megpróbálok a szomszédházban érdeklődni. Az asszony kivételesen szónélkül engedelmeskedett. Fájdalom csillapítót kell szerezni minél előbb, gondolta. Andrei végignyomkodta a szomszédos irodaépületek kaputelefonjait, de senkit nem talált. A szemben lévő lakóházból idős férfi figyelte őket. Mikor Andrei csalódottan visszament az autóhoz, a férfi lekiabált az ablakból. – Kit keresnek? Andrei körbejáratta szemét, honnan jött a hang, megállapodott a harmadik emeleti ablakon, ahonnan az őszfej kikandikált. A gyermek otthon lakóit, kiabált vissza. Azok már rég elmentek. Tegnap este négy turista busz jött értük, szép zebra csíkosak. Felpakolták rájuk az összes gyereket. Nem úgy tűnt, hogy kirándulni mennek. Köszönöm! Kiáltott vissza, majd beült az anyós ülésre. Nos, kérdezte az asszony, nyilván nem hallott semmit a beszélgetésből. Andrei megrázta fejét, és mereven bámulta a szélben hajladozó fákat a szélvédőn keresztül. Elvitték őket négy busszal, még tegnap este. Hová? Nem tudom. A szomszéd sem tudja, hová mehettek. Felhívom Alinát, hát ha ő többet tud. Felelte Andrei csüggetten. – Tegye azt! Mondja meg a nővérnek, hogy oda megyünk a kórház elé, hozzon le nekem fájdalomcsillapítót. Andrei mérgesen nézett Magdára, de visszafogta magát, és nem szólt semmit. Mintha a egész életében csak parancsógatott volna ez a nő, ha fene egye meg az önző természetét, gondolta. A volvó lassan a kórház felé indult. – Alina! – Jó napot, Andrei! Sikerült beszélniük az otthon vezetőjével? A lány hangja derűs volt. Andrej ebből kikövetkeztette, hogy Alina sem tud többet náluk Olenka hollétéről. – Sajnos nem. Teljesen üres az otthon épülete. Valaki azt mondta, hogy tegnap este több busszal elvitték a gyerekeket. – Hogy mi? Az nem lehet, hiszen tegnap odavitte a doktornő Olenkát. Senki nem említette, hogy elviszik őket ne esetleg, hát ha valaki többet tud, mint mi. Magdával épp a kórház felé tartunk. Magda rávillantotta a szemét, hogy említse végre a fájdalomcsillapítót. Szüksége van fájdalomcsillapítóra, hozzon le nekünk, legyen szíves! Jöjjenek be a kórházba, itt várom magukat az első emeleten a kötözőben. Magda sebét muszáját kötnöm, addig kérdezősködöm, hát ha meg tudok valamit. Köszönöm. Várom magukat. Alina megszakította a vonalat. Andrei magdára nézett. Az asszonynak minden fékezésnél megrándult az arca. Nem akarja, hogy én vezessek? Nem szükséges, mindjárt odaérünk, válaszolt a nő, és egy fekvő rendőrön keresztül hajtva ismét fájdalmas grimaszt vágott. Andrei megrántotta a vállát. Ha ilyen makacs, szenvedjen. Ő igazán igyekszik segíteni, de ha nem, hát nem. Azon törte a fejét, hová vihették a gyerekeket. Nem gondolta, hogy Kievben maradtak. Talán vidékre mentek, ahol biztonságosabb. El sem tudta képzelni, milyen lehet ennyi gyereket leterelni az óvóhelyre, mikor megszólalnak a szirénák. Az oroszok nem kímélnek senkit. Nemrég egy szülő otthont is bombatalálatért. Hová mehet? Hogy menjen utánuk? Autót kell szereznie valahonnan. Felhívta vercsenka asszonyt, mert eszébe jutott a pénz, amit a nővére küldött. Mindent elmondott kattyának, és megnyugtatta, azon igyekeznek, hogy kiderítsék, hová vitték olenkát. Még ma oda megy a pénzért, mert autót kell szereznie. A kórháztól távolabb tudtak csak megállni. Magda hagyta, hogy Andrei kisegítse a kocsiból, de aztán kihúzta a karját a férfi segítő kezéből. – Nem vagyok nyomorék, köszönöm! A lépcsőkorlátba kapaszkodva egyesével lépkedtek fel a bejárathoz. Mire felért? Arca sápat volt és meggyötört. Andrei nem értette, miért, de sajnálta. Alina várta őket, ahogy megígérte. Leültette Magdát és átkötözte a lábát. Nem felejtette el a fájdalom csillapítót sem. Közben elmondta, amit megtudott. Adamovics doktor szerint a lengyel határ felé tartanak a gyerekekkel. A doktor jól ismeri az árvaház vezetőjét. Borkovkó néhány napja megemlítette neki, hogy buszokat próbál felhajtani. Fontos, hogy valaki vállalja, elviszi őket, mert itt nem maradhatnak. Alina szerint Adamovics közlékeny volt. Pedig nem szokott mindent a beosztotta korrára kötni. Alina azt mondta Adamovics doktornak, hogy Olenka nagymamája kicsikbe esve keresi a kislányt. Adamovicsnak felszaladt a szemöldöke, hiszen neki is volt szerencséje találkozni azzal a nővel. Hideg volt, érzelemmentes, mint Hillary Clinton a választások után, mondta meglepően Adamovics. Nem tudom elhinni, hogy annyira aggódik az unokájáért. Legutóbb határozottan kijelentette, hogy nem kívánja örökbe fogadni. Alina Andreit is emlegette a doktornak, akivel Adamovics szintén találkozott már, és akiről elhitte, hogy valóban aggódik olenkáért. Mit fognak most tenni? kérdezte a lány, mikor végzett a beszámolójával, és magdalábára makulátlan friss kötés került. Én minden esetre még ma elindulok a lengyel határ felé mondta az asszony, mielőtt Andrei megszólalhatott volna. Ha látom a buszokat, majd felhívom, nézett Andrejre. A férfi hitetlen kedve rázta meg a fejét, majd nagy levegőt vett. Nézze, Magda, tudom, hogy nem tartozom a kedvencei közé. Ha béke lenne, Irina és Oleg élne, Olenka pedig az édesanyjával is velem lenne, akkor természetesen nem zavarnánk a köreit. Magda szemét forgatva nagyot sóhajtott, és mereven bámult kifelé az ablakon. Alába rossz állapotban van. Ne tagadja, hiszen látom. Vágott közbe, mielőtt az asszony megszólalhatott volna. Alkut ajánlok, ami magának is előnyös, enyhült meg Andrej hangja. Magda kérdő tekintettel nézett a férfira, de előnyös üzletet kötni még vele is hajlandó volt. André egy pillantást vetett Alinára, majd gyorsan folytatta. Én vezetek, maga csak pihenjen. Ahol csak lehet, igyekszem majd megtankolni az autót. Orosz vagyok, ez jól jöhet, ha összefutnánk egy ellenséges csapattal az út során. Van egy írásom a kievi polgármestertől, akivel átjuthatunk olyan akadályokon is, amiken nem biztos, hogy egyedül utazó nőként átjutna. Ha megtalálom Olenkát, és átléptük a határt, oda megy, ahová akar. Andrei kezet nyújtott Magdának, hogy ezzel megkössék az alkut. Az asszony csak másodpercekig gondolkodott. Nem szerette szokolovot, de tudta, hogy igaza van. Nem jutna messzire a sérült lábával, és egyedül nagyobb veszélyben lenne, mint egy férfival. S ő is szerette volna tudni, hová vitték a gyereket. Úgy akart új életet kezdeni, hogy nem hagy maga mögött kusz a befejezetlen történeteket. A lányának is olegnek is tartozik azzal, hogy a gyereket biztonságban tudja. Kezét nyújtotta Andrei felé, és a szerződés megköttetett. – Én is magukkal megyek – mondta Alina hirtelen, és elvörösödött. Gyorsan lehajolt, és összeszedte a használt kötszert a sárga nejlonzsákba, hogy zavarát leplezze. – Szükségük lesz segítségre. Viszek kötszereket és fájdalom csillapítót. Tudta, hogy ez varázsú Kravcsenka asszony fülének. Andrei szótlanul nézett rá, majd felderült az arca. Jó ötlet, mondta röviden. De mit fog csinálni, ha átérünk a lengyel határon? Kérdezte a lánytól Magda. Vannak ismerőseim, akikhez mehetek. A szüleimmel már megbeszéltem. Alina, Andrei kérdő tekintetére nézett, majd gyorsan elkapta a szemét. Honnan tudta, hogy elindulunk? Aha, maguk már beszéltek erről, húzta fel a szemöldökét Magda, majd megrántotta a vállát. Egyel több utas már nem oszt, nem szoroz. Nem így terveztem távozni ebből az országból, de a szükség törvénybont. Szedjék össze gyorsan, amire szükségük lesz az úton, nekem már mindenem itt van az autóban. Andrei nem gondolta, hogy ilyen könnyen fog menni, Magda engedékenysége meglepte. Ez volt az első kellemes meglepetés, ami Magdával kapcsolatban érte. Alina döntésén is csodálkozott, mivel a lány beszélt a szüleivel, elhatározása már régebben megérhetett. Andrei nem akart az okok és okozatok szövevényén gondolkodni, inkább a megoldandó feladatokra koncentrált. A kevéske holmiát és pénzt kell magához vennie. Alina beszél az ügyeletes orvossal, majd a nővérszálláson ő is összeszedi a holmiát. Aztán, ahogy tudnak, elindulnak. Már így is óriási késésben vannak a buszokhoz képest. Andrei nem gondolta, hogy a jelenlegi helyzetben a buszok mostanra elérték a lengyel határt, bár minden lehetséges. Úgy hallotta, a rengeteg várakozó miatt napokig is eltarthat a határátlépés. Olenka Arra ébredt, hogy megállt a busz, az ajtók kinyíltak. Hú, te aztán tudod húzni a lóbört! nyújtózkodott mellette Natália. Megérkeztünk! nézett körül álmos szemekkel Olenka. Hiába aludt órákat, fáradtnak érezte magát. Ez biztos azért lehet, mert kint sötét van, éjszaka lett, míg utaztak. Egy autós pihenőnél álltak meg, ahol benzinkút is volt. Muszáj volt megállniuk, mert mindenkinek pisilnie kellett, és a buszokat meg kellett tankolni. Több mint 350 kilométert tettek meg megállás nélkül. Még nem tudták, mi vár rájuk a határátkelő helyen. Eddig szerencséjük volt. Roman borkovkó abban reménykedett, hogy a szerencse tovább kíséri őket. Szörnyű volt így utazni, folyton figyelni az eget, az ember szíve a torkába ugrik minden villanásnál, hogy orosz rakéta közelít, és nem tehetnek semmit. Az autópálya jól látható, könnyű célpont. Nem hiszem, hogy megérkeztünk, ez csak egy benzinkút, gyere, le kell szállni, azt mondják. Fogd a kezem, mellettem kell maradnod, mondta Natália. Olenka szót fogadott a nagylánynak, eszébe sem jutott, hogy elengedje a kezét. Sötét volt egy idegen helyen, messze kiev messze a papától, ettől újra elszomorodott. Gyöngefényben botladoztak le a buszról, a felnőttek segítettek. Teljes csöndben sorakoztak a vécé előtt, egy hang sem hallatszott. Rívnyi város közelében voltak. Itt egy nagyobb pihenő volt, a határtól 250 kilométerre. A benzinkúton csupán néhány alkalmazott dolgozott. Velük egyezkedett az otthon vezetője, mert azt mondták, nincs elég üzemanyag négy busz feltankolásához. Abban maradtak, hogy a határig elegendő üzemanyagot tankolhatnak. A buszon volt WC, de kicsi volt a kapacitása, a parkoló nyilvános WC előtt viszont hosszú sor várakozott. A nevelők azt javasolták, aki tud, gugoljon le a pihenőtövező fűre, és ott végezzel a kis dolgát. Olenkának Natália segített. Nem volt egyszerű, mert a kislány még soha nem pisilt a fűbe. Natália csodálkozott ezen, miközben Olenka tartotta, aki egyensúlyozott, hogy ne essen a fenekére. Ekkor hirtelen két óriási robbanás rengette meg a földet. Az orosz rakéták támadtak. Rémülten a buszok felé futottak. A nevelők terelték a gyerekeket, és ordítottak, hogy mindenki fogja a párja kezét, vagy szóljon, ha elszakadtak egymástól. Óriási lett a káosz, a kiabálás, sikoltozás. Borkovko és még egy felnőtt kihozta a felnőtt vécében ragadt gyerekeket. Némelyik mozdulni sem bírt a görcsös rémülettől. Olenka és Natália elérték az egyik buszt, és botladozva négy kézláb, ahogy a többiek, felmásztak a járművekre. Újabb robbanás következett, ami szinte nappali világosságba vonta a tájat. A busz ajtajai becsukódtak. Minél messzebb kell jutniuk innen, lehetőleg észrevétlenül. Nem kapcsolták fel a busz lámpáit. A konvoi lassan, vaksötétben gurult vissza az autópályára. A buszokon közben számolták a gyerekeket. A felnőttek adóvevőkön kommunikáltak egymással, hogy melyik gyerek melyik járművön van. Az első buszon majdnem kétszer annyi gyerek zsúfolódott össze, mint a másik kettőn, mert az volt a legközelebb, amikor menekülni kellett. Egymás hegyén hátán, a padlón, hárman-négyen együlésen, Néma csöndben vagy szipogva bőgve várták a gyerekek, mikor lesz vége ennek. A rakéták folyamatosan csattantak, hol a jobb, hol a bal oldalon. A felnőttek remélték, nem veszik észre a buszokat, vagy nem tekintik őket katonai jármű oszlopnak. A lehajtónál Rivnyváros rendőrautói jelentek meg, tudtak a négy gyermeket szállító buszról. Az egyik járőr épp a pihenőnél volt, amikor megérkeztek, ő értesítette kollégáit. A rendőrautók a buszok elé hajtottak, mutatták az utat a konvojnak, valamint elterelték róluk az orosz haderők figyelmét a kivilágított, villogó szirénázó járműveikkel. Ez hőstett volt a rendőrök részéről, amit soha nem felejtenek majd el a buszokon utazó felnőttek és gyerekek. Nem csak rakéták, hanem gépfegyverek is csattogtak a fejük fölött, de egyik sem találta el őket. Fél órával később, a veszély elmúltával a rendőrautók lekapcsolták a szirénákat és a villogókat, de továbbra is kísérték őket. Olenka Natáliának és a buszon lévő felnőtteknek segített, hogy a nála kisebbek összeszedjék magukat. Volt, akinek ki kellett cserélni a ruháját, mert összepisélte magát félelmében, volt, aki nem tudta abbahagyni a sírást, és beszélgetni kellett vele. Olenka Kiknyusit az egyik ötéves forma kisfiú kezébe tette, de csak kölcsön, amíg a fiú megnyugodott és elszenderült. Körbeadták az első segéládát, horzsolásokat fertőtlenítettek, sebeket kötöztek. Ásványvizet osztottak ki. Csokoládét tördeltek apró kockákra, hogy mindenkinek jusson egy icipici boldogság. A gyerekek lassan megnyugodtak, az apróbbak elaludtak. Natália és Olenka a busz hátsó felében ültek. Ketten foglaltak el egy helyet, de valahogy elfértek. Ezt megúztuk mi? kérdezte a nagylány. Olenka szótlanul bólintott. Kiúzta a hátizsákjából a kék papucsot és magához ölelte. Ha megnövök, fotós akarok lenni, mint a papa, de rendőr is akarok lenni, mert azok nagyon jó emberek. Suttogta. Natália szótlanul bólintott. Hogy hívják a papucsod? kérdezte aztán mosolyogva. Papának, Andrej papának. Szép papucs, jól neveltnek látszik. Olenka megértette a viccet. Nagyon jól nevelt, de a gugolva pisilést még gyakorolnia kell. Rázta meg vékonyka ujját a papucs felé. Egymásra néztek, és mindketteljükből bugyborékolva bukott ki a nevetés, előbb halkan, visszafojtva, majd egyre hangosabban. A mellettük ülők kíváncsian fordultak oda, mitől ez a jó kedv. Mikor Natália fuldokolva elmesélte a papucsot, aki nem tud guggolva pisilni, a többiekre is átterjedt a jókedv. kedv. A gyerekek nagyon gyorsan tudnak regenerálódni a traumákból, suttogta az egyik nevelő a másiknak a busz elejében. Így van, nincs jobb orvosság, mint a nevetés, felelte a másik. Andrej. Két órája vezetett, viszonylag tűrhető körülmények között. Az út egy-egy szakaszon komolyan megrongálódott, így néha kénytelen volt áttérni az ellenkező oldalra, de Kiev felé nem volt számott tevő forgalom. Késő délután volt. Nem csak az utat, hanem az eget is folyton pásztázni kellett, mert itt nem hallani a szirénákat, észre kell venni, ha támadnak az oroszok. Sokszor a nagyobb madarakat drónoknak nézte, és behúzódott a szélső sávba, hogyha arra kerülne sor, kimenekülhessen az erdő felé. A madaraknak persze sokkal kiszámíthatatlanabb a mozgásuk, a drónok pedig szabályosan repültek, emelkedtek és ereszkedtek, de a vezetés közben nehéz volt megállapítani, így inkább a rosszabb lehetőségre készült fel. A hátsó ülésen Magda szendergett, néha felsziszent, ha bukkanókon mentek keresztül. Dicséretére legyen mondva, egyetlen szarkasztikus megjegyzés nélkül várta ki, hogy Alina és Andrei összeszedje a holmiát és elinduljanak. Vercsenka asszony keservesen sírt, hogy Olenka újra elveszett, de most legalább nem egyedül van, felnőttek vigyáznak rá. Alina és Andrei nem mehettek el anélkül, hogy útra valóul szendvicseket ne készítsen számukra. A pénzt, amit Valeria küldött, sikerült egy bankban felvenni, de nem tudta euróra váltani. Talán a lengyel határnál sikerül majd. A Volvo tankja félig volt, az autópályán nagyjából 300 kilométert jelentett. Andrei figyelte a benzinkutakat. Többségük zárva volt, mert elfogyott az üzemanyag, és nem kaptak utánpótlást, vagy megrongálódott a töltőállomás. A nagyobb kutaknál rengeteg autó állt sorba. Előbb-utóbb muszáj lesz tankolni. A határ nagyjából 600 kilométerre van, ki tudja, mennyi időbe telik, amíg odaérnek. A navigáció szerint 8 és fél óra, de a mostani körülmények között még több lehet. A határon pedig tömegesen menekülnek át az emberek. Négy zebra csíkos busz feltűnő a várakozó autók között, de az is lehet, hogy utolérik őket. A mellette ülő Alinára pillantott, aki komoly arccal nézett előre. Néha figyelmeztette az úton lévő akadályokra, egyébként nem szólt semmit. Kíváncsi volt, miért döntött mégis úgy, hogy velük tart. Nem hitte, hogy csak Magda kedvéért, azért, hogy naponta cserélhesse a kötést az asszony lábán. Kényelmetlenül érezte magát, hogy belerángatta a lányt ebbe a helyzetbe, de azt is tudta, hogy Alina megszerette Olenkát, és aggódik érte. Alig száz kilométer tettek meg, kétszer annyi idő alatt, mint a békebeli körülmények között utazhattak volna. A navigáció folyton újra tervezett, a városok és a még működő benzinkutak környékén pirossal jelezte az útvonalat, nagyon lassú haladásra kell számítani. Így viszont az üzemanyag is gyorsabban fogyott. Végül beállt az egyik benzinkúthoz, hát a szerencséjük lesz. Alina előre ment, hogy megkérdezze, érdemese várni, vagy hajtsanak tovább. Jó hírrel érkezett vissza, így kivárták a másfél órát, amik sorra kerülhetnek. Magda felébredt, és morcosan érdeklődött, hol van. A szemét forgatta, mikor megtudta, milyen keveset haladtak. Ezután kikászálódott az autóból, és a a sorok közt elsántikált a vécéhez. Andrei Alinára nézett. Alina, felelősnek érzem magam, mintha valamiképp én rángattam volna bele, hogy velünk tartson. Nem tudta, hogyan folytassa, annyi mindent akart mondani, de most mégsem ment. A lány kérdő tekintettel ránézett, majd elmosolyodott. Nem örül, hogy társasága van? Úgy értem, a kedves idősöldjön kívül. Mindketten elnevették magukat. Csak nem szeretném, ha megbánná, hogy vállalkozott erre az útra. A határnál talán napokig kell várakozni, és utána fogalmam sincs, mi lesz. Megtaláljuk-e a buszokat, vagy tovább kell keresgélnünk? Ne aggódjon, meg fogjuk találni Olenkát. Tudom, ez a helyzet annyira abszurd, de mi együtt megoldjuk, rázta meg a fejét a lány. Mi? Úgy értem, mi hárman, mondta zavartan Alina, és zsebkendőt vett elő, hogy kifújja az orrát. Talán a sárkányunk is megszelidül idővel, mutatott ki a szélvédőn. Magda közeledett, pohártartó papírtálcát egyensúlyozott három pohárkávéval. Andrei és Alina tátott szája követték Magda útját. Ráförmett egy kövér férfira, aki az útjában volt, majd oldalával belökte az egyik autó ajtaját, és megállt néhány másodpercre, hogy elmondja a véleményét. A saját autójához érve kérdő tekintettel nézett a két sóbálványra, majd épp szóra nyitotta a száját, mikor a távolba nézett. A többiek is észrevették, amit látott. Katonai teherautók érkeztek, szerencsére ukrán haderő. Kíméletlenül megelőzték a kocsisort, és a benzinkút elején megálltak. Na meg! Hazánkat védő katonáink most jól megtankolnak, mondta halkam Magda. Így is történt. A tizenkét katonai jármű elsőbséget élvezett, és senki nem reklamált. Mindenki tudta, hogy élethalál kérdése, hogy nekik legyen elegendő üzemanyaguk. Mindenki szótlanul várt. A katonák elnézést kértek, majd fél óra múlva dübörögve távoztak a kútról. A benzinkút alkalmazottja sajnálkozva emelte fel a kezét. Sajnálom, elfogyott a gázolaj. Csak holnap lesz utánpótlás. Egy kevés 95-ös és 98-as oktánszámú számú benzinünk még van. A tömeg nagy része reményt vesztve visszaült az autóba. Volt, aki félreállt, hogy megvárja a holnapot, mert üres volt a tankja. Volt, aki elindult, hát ha szerencséje lesz a következő útnál, ha addig kihúzza. Néhányan megtankolták az autóikat, és továbbálltak. Ők hárman is elindultak, hiszen a Volvo gázolajja működött. Reménykedtek benne, hogy kitart addig, míg valahol megtölthetik a tankot. Köszönjük a kávét, Magda! Nézett hátra Andrej, mikor már az autópályán haladtak. A benzinkuton nem fogadtak el kártyát, és papírpénzből nem tudtak visszaadni. Kénytelen voltam hármat venni, mondta élesen az asszony, és beletemetkezett egy újságba. Hát persze. Kacsintott Talinára Andrej, és mindketten elnyomtak egy mosóit. Olenka. Nagyon hosszú ez az út, panaszkodott Natáliának a kislány. A busz hátsó részében ültek, elég kényelmetlenül felöltözve. Jó lett volna levenni a cipőt, a kabátot, és felhúzott lábbal összekúczorodni, úgy aludni, de nem lehetett mert bármikor megállhattak, olyankor gyorsan le kellett szállni a buszról. Ez még egyszer megtörtént a benzinkuton történt menekülésük után. A rendőrségi autók, amelyek őket kísérték, felfedeztek kamikáze drónokat a levegőben. Hiába sötétek és elnyomja a hangjukat a motorzaj, óriás rovar kinézetű szilluettjüket fel lehet fedezni az égen. Ha egyetlen egy közelít, észesen venni, de ha húsz, harminc drón halad, akkor a néhol felfelvillanó piros fényükről észre lehet venni őket, annak, aki figyeli az eget. Nagyon gyorsan meg kellett állni és leszállni a buszról. Az menti árokba menekültek, ott kellett összehúzni magukat, amíg a veszély elmúlt. A vaksötétben azt sem tudták, hová lépnek, de nem maradhattak a járművek közelében. Szerencsére nem követték őket a drónok, hanem tovább mentek. Olenka kikukucskált a hátsó ablakon, és letörölte róla a párát. A légkondicionálók nem működtek, hogy az üzemanyaggal takarékoskodjanak. A belső világítás sem égett, és a külsőt is lekapcsolták. A rendőrautók előttük mutatták az utat. Kinézett a hajnali szürkületbe, a rendőrautó elég közel volt, hogy ki lehessen venni, két bácsi ül benne. Olenka integetett nekik, de nem vették őt észre. Unalmában Natáliát kezdte foggatni. Neked hol van az anyukád és az apukád? A lány felhúzta a vállát. Nem tudom, én már egész kicsikorom óta a nevelő otthonban élek. Tudod, itt sokan vagyunk olyanok, akiket még kis babakorúban elhagytak a szüleik. Meg vannak olyanok is, akiknek meghaltak a szüleik, mint például Tanya, mutatott a tíz éves forma, rövidhajú kislányra, aki néhány üléssel előrébbült, és egy almát rákcsált. Olenka jól megnézte Tanyát, majd visszafordult Natália felé. Én nem is tudom, ki az igazi apukám, de Andrej olyan, mintha az lenne. Nem muszáj igazi apukának vagy anyukának lennie, ha szeretnek téged. Andrei fotós és nagyon sok képet készít és elküldi a külföldi újságoknak, és azok beteszik az újságba, és megmutatják a tévében, főleg most, amikor háború van. Akkor nagyon fontos munkája van, meglátják az emberek a világban, hogy mi történik itt. Igen, talán én is fotós leszek egyszer, de nem biztos. Még ráérsz ezen gondolkodni. Mikor érünk már oda? Tette fel századszor a kérdést. Amarosan, ne légy türelmetlen. Natália intelme felnőttesen hangzott. Olenka ismerte ezt a hangsúlyt. Mami és Andrei is százszor mondta neki, amikor valahová mentek. Utálta a hosszú és monoton utakat. Hogy fog megtalálni így a nagymama? Miért fontos ez most? kérdezte Natália. Nem azt mondtad, hogy Andreinél fogsz lakni? Olenka a szemét forgatta, úgy válaszolt. De ahhoz, hogy Andrei legyen a papám, először a nagymamámnak kell elvinnie, aztán majd ő oda fog adni neki. Különben nem engednének el vele, mert nem az igazi papám. Ja úgy, most már értem. Olenka újra visszahanyatlott a busz ülésére, és becsukta a szemét. Megpróbált visszaemlékezni mamira és andrei amikor állatkertben voltak, vagy mikor születésnapja volt. Egyre halványabban láttam mami arcát, pedig nem is olyan rég történt, hogy elment. Nincs róla fényképe, gondolta, és ettől elszomorodott. Lassan álomba sírta magát. Andrej A Volvo üzemanyagjelzője húsz kilométerre becsülte a távolságot, amit még megtehetnek. A navigáció szerint nagyjából dupla annyi távolságra van a következő benzinkút. Akkor sem lenne elég, ha egyenletes sebességben haladnának, normális körülmények között, de az útviszonyok és a többi autó arra kényszerítette, hogy hol lassabban, hol gyorsabban haladjanak. Csönd volt az autóban. Az éjszaka közepén jártak, de a két asszony meretten figyelte az utat, az eget, majd a műszerfalat. – Mi lesz, ha kifogy az üzemanyag? – kérdezte Magda. – Talán lesz olyan, akihez bekéreckedhetünk? – mondta Andrei Tétován. magas sem reménykedett abban, hogy bárki úgy indult útnak, hogy három embernek való hely maradt az autójában. Alina kimondta, amit ő csak gondolni mert. – Maguk szerint lesz olyan, aki három embernek tud helyet szorítani az autójában? Magda felhúzta a szemöldökét. – Van az a pénz, higgy el! A lány kételkedve rázta meg a fejét, de inkább nem szólt semmit. Felesleges vitákba nem akart keveredni, nem volt értelme. Az üzemanyag kijelző három vízszintes vonallal jelezte, hogy már csak a lendület viszi őket előre. Andrei a leálló sávba kormányozta az autót és kitette a vízvillogót. Hogy láthatóak legyenek a többi autó számára. Nem ők voltak az egyetlenek, akik az út szélén várakoztak. Távolabb két személyautó és egy kisbusz busz is félreállt. Andrei hátra nézett. Megyek is, végigkérdezem őket, hát a szerencsénk lesz. Magával megyek mondta Alina, és már nyitotta is az ajtót. Rettenetesen el vannak gémberedve a végtagjaim, muszáj mozognom. – Menjenek csak! – morogta Magda. – Úgyis itt töltjük a hátra lévő életünket. Andrei nagyot nyújtózkodott és körülnézett. Csípős, hideg volt az éjszaka, megborzongott. Kivette a kabátját a csomagtartóból, és Alinának is oda nyújtotta a sajátját. – Köszönöm! – mondta hálásan a lány. Egy piros, húsz év körüli Opel Kadett volt a hozzájuk legközelebbi autó. Belül sötét volt, de mozgolódás látszott az autóból, az ablakok belülről párásak voltak. Andrei bekopogott a vezetőülés felőli ablakon, ami néhány másodperc múltával résnyire lehúzódott, és egy idős férfi nézett gyanakodva végig a két éjszakai látogatón. – Jó estét! – köszönt Andrei. – Jó estét! – válaszolt a férfi. Elnézést, hogy alkalmatlankodunk, de kifogyott az üzemanyag az autónkból. A benzinkutnál nem volt sok szerencsénk eddig, és. Mét akar, nekem sincs felesleges benzinem, méltatlankodott a férfi. Háta mögül egy nő hangja szólalt meg. Sajnáljuk, de nem segíthetünk. Nem üzemanyagot szeretnénk kérni, szólalt meg most Alina. A határig szeretnénk eljutni. Mint mindenki más, és. Jött azonnal a válasz. És ha esetleg lenne hely három ember számára, természetesen megfizetjük a kényelmetlenségüket. Hadarta Andrei egy szuszra, mielőtt újra közbevág valamelyik. Nincs helyünk, sajnálom, válaszolt a férfi. A feleségem sérült és sok a csomagunk. Értem, köszönöm, bocs a zavarásért. A másik két autónál sem volt több szerencséjük. Tömve voltak gyerekekkel, csomagokkal, idős emberekkel. A világos kék kis teherautó oldala a tulajdonos vállalkozását hirdette, víz- és gázszerelő kisiparos. A vezető oldali ajtó nyitva volt, egy harmincas férfi kortyogatta termózból a kávéját. Miután Andrei is elmondta, hogy segítségre van szükségük, a férfi végignézett rajtuk. Három munkatársammal együtt a határhoz igyekszünk mi is. Szerszámok vannak hátul, de talán tudunk helyet szorítani. Úgy tudom, a legközelebbi benzinkút úgy ötven kilométerre lehet. Vagy tudja mit? Van vontató kötelük? Fogalmam sincs. Nem az enyém az autó, de megnézem mindjárt. Ha van vontató kötelük, akkor elhúzzuk magukat a benzinkútig, hát a szerencséjük lesz. Az nagy segítség lenne. Ezer euróért, mondta az elsiető Andrej hátának a férfi. Az megtorpant. Az összeg pofátlanul magas volt. Megfordult, hogy esetleg alkudjon, de Alina megelőzte. Nincs ennyi készpénzünk, de nálam van nagyjából ötszáz euró. Azt oda tudom adni, ha megérkezünk a kúthoz. Andrej magában azt mondja: Ejha, magabiztos alkudozó lehet a lány, mert hangja határozottan csenget. Megállt és várta a férfi válaszát. A férfi hátrahajult, vélhetően a társai felé és mormolva megvitatták a dolgot, majd újra feléjük fordult. Rendben, 500, de 250-et fizessenek előre. Ha véletlenül balhé lenne és leszakadnának, kímlelte az eget jelentőség teljesen. Rendben, válaszolta Alina. De várjanak, megnézzük, van egyáltalán vontató kötelünk. Andrei megfogta a kezét, és együtt visszaszaladtak a volvóhoz. Nem akarta egyedül hagyni a lányt, pláne ennyi pénzel a táskájában. Nem lehet tudni, mire képesek ezek az emberek, ha valaha becsületes iparosok is voltak. A háború kihozza az emberekből rejtett tulajdonságaikat, és képesek olyan dolgokra, amire békeidőben még gondolni sem mernének. Még ez az 500 euró is pofátlan összeg volt azért, hogy 50 kilométert húzzák őket, de nincs más választásuk, meg kell kockáztatni. A lány meglepetten követte, de nem húzta ki a kezét az övéből. Andrei kinyitotta a Volvo ajtaját, hogy beszámoljon Magdának a fejleményekről. Elengedte a lány kezét és elővette a saját pénzét. Nem, mondta Alina hiszen eddig is teljesen ingyen utaztam magukkal. Megosztjuk az összeget, mondta Andrei ellentmondást nem tűrő hangon, miközben a csomagtartó aljában kotorászott. Szerencsére megtalálta a vontató kötelet, hálát adott a gondos olegnek. Adjon ide 250 eurót és üljön be az autóba, a többit én intézem, mondta Andrei a lánynak, majd elindult a furgon felé. Kisvártatva a kis teherautó tolatni kezdett, ráakasztották a vontatókötelet a Volvo elejére. Andrei beszállt az autóba, beindította. – Mi csinál? Nem azt mondta, hogy elhúznak bennünket? – méltatlankodott Magda. – Ez az autó irányíthatatlan, ha nem jár a motor – magyarázta Andrei. – A kormány leblokkol az első kanyarodásnál, mert az automatika letiltja ezeket a funkciókat. Talán a maradék benzinnel alapjáraton el tudnak húzni a következő kútig. Ha közben elfogy a benzin, leáll a motor, de az elektronika még működni fog, és nem tudja letiltani a kormányt és a pedálokat. Jó, jó, úgy beszél, mint Oleg. Miért gondolják, hogy a nők teljesen hülyék ehhez? De hát épp ön kérdezte, hogy miért indítom be a motort. Magda felsóhajtott, nem szólt többet. Andrei lassan kikormányozta a Volvo-t, odafigyelve, hogy a vontató kötél megfeszüljön a két autó között. Mindketten bekapcsolták a vészvillogót, hogy az őket követő autók észrevegyék, mi történik. Így haladtak negyven kilométert, majd a furgon lelassított és félreállt. Andrei bosszankodva káromkodott magában. Most miért álltak meg? Még közel stávó se látom a benzinkutat. A sofőr most behajolt a lehúzott ablakon. A társaim attól tartanak, nem fogják odaadni a másik felét a pénznek, ha odaérünk a kúthoz, úgyhogy most szeretnénk megkapni, aztán tovább mehetünk. Viccentet mosolyogva a két nő felé. Rendben, itt a másik fele a pénznek. Andrei oda nyújtotta a pénzt a férfinak, aki eltette. Köszi, bocs, de tudja, mostanában nem lehet senkiben bízni. Andrei és a két utasa inkább nem szólt semmit. Rá voltak utalva erre a társaságra, még legalább tíz kilométeren keresztül. A furgon újra kikanyarodott az útra, a kötél megfeszült, elhúzott mellettük egy óriási tanker, a távolban apró piros fények jelentek meg. Bassza meg! kiáltotta Andrei. Nem tehetett semmit, hogy figyelmeztesse a kis teherautót, húzódjon félre. Amaz nem vette észre a közeledő kamikáze drónokat, és nagyjából harminc kilométeres sebességgel haladt előre. Andrei fékezni próbált, hogy felhívja a figyelmüket, annyit ért csak el, hogy a furgon kisé lelassított előtte. Alina a tenyerét az arca elé tette, Magda káromkodott, mint egy kocsis. A furgon csak akkor vette észre a drónokat, mikor azok az őket megelőző tankerbe csapódtak. Tűzcsóvák repültek szerteszét, a tanker egy pillanatra megemelkedett, majd hatalmas robbanással zuhant vissza keresztbe fordulva az úton, a mögötte haladó autók közül néhányan már nem tudtak fékezni, belerohantak. Óriási robbanás következett. A teherautó valószínűleg üzemanyaggal vagy más robbanékony anyaggal volt feltöltve. Bár még messze voltak a robbanástól, a légnyomás olyan hatalmas volt, hogy a kisteherautót tolpiheként kapta fel az út közepén, magával rántva a volvót is, amelynek utasai úgy lendültek és csapódtak, ahogy a tehetetlenségi erő vitte őket. Kinyíltak a légzsákok előlés oldalt. A furgon átrepült a másik sávba, és fejjel lefelé ért földet. A kötél megfeszült és megemelte a volvót, de az autó nem borult fel. Aztán csönd lett. Andrei kinyitotta a szemét. A légzsákok lassan leengedtek és láthatóvá tették az utasokat. Alina szeme csukva volt, orrából folyt a vér, Magda magánál volt, láthatóan komoly baja nem lett, csak szaporán kapkodta a levegőt. Andrei kikapcsolta a vészvillogót és a biztonsági övet, majd megrázta finoman Alinát. A lány bódultan nézett körül, majd az orrához kapott. – Van egy zsebkendője? kérdezte, majd elvette Magdától a hófehér vászon zsebkendőt és az órához tartotta. Hála a svéd mérnököknek, ezt megúsztuk, mondta Magda visszanyerve rezignált hangját. Jól van Magda? nézett Andrej hátra. Semmi bajom, ez az autó úgy fel van szerelve légzsákokkal, hogy mozdulni sem tudtam tőlük. Viszont nem hiszem, hogy a furgonban mindenki boldog. Előttük a tartálykocsi lángolt. Fénye megvilágította az utat körülöttük. Az egyik felborult autóból hárman másztak ki, a másik még mindig lassan a feje forgott. A furgonban senki sem mozdult. Andrei kiszállt és odament, hogy megnézze, tud-e segíteni. A vezető oldalon a férfi el lógott lefelé, a biztonsági nem engedte lejjebb. A hátsó rész, ahol a két barátja volt, egyáltalán nem látszott. Kinyitotta az ajtót, és a férfit kezdte pofozgatni, kinyitotta a szemét, és kábán bámult rá, majd rájött, mi is történt. Kioldották az övet, és a férfi lecsúszott az autó tetejébe. Andrei segített neki kikászállódni a fejreállt járműből, a hátsó részhez siettek, és elhúzták a furgonajtaját. – Uramisten! – kiáltotta a férfi, szája elé kapva tenyerét. Andrei elborzadt, felfordult a gyomra a látványtól. Ekkor ért oda Alina, aki nővérként kötelességének tartotta, hogy segítsen a sebesültek ellátásában. Egyik kezében volt a Volvo első segéládája, másikkal még mindig az orra elé tartotta Magda monogrammal hímzett zsebkendőjét. Ne nézzem be! Fordította el a lányt a nyitott ajtóból, de az nem hagyta magát. Az egyetlen volt hármójuk közül, aki már hozzászokott az ilyen és ehhez hasonló látványokhoz. Benyúlt és a hozzá legközelebb eső ember nyaki artériájára szorította két ujját. A férfi melkasát egy esztergagép lapította össze, szájából habos vér vérbúgyborékolt, szeme fennakadt. Sajnos már nem él mondta a lány, majd a másik felé fordult, aki kifacsart pózban az autó hátsó részében feküdt. Alina bemászott, átlépett az esztergagépen, és az alatta fekvő halott férfin, és a másikat is megvizsgálta. Él! kiáltotta a két sóbáványként várakozó férfinak. Ki tudják nyitni a hátsó ajtót? Ki kell valahogy szabadítanunk? utasította őket a lány. Összeszedték magukat és kihúzták az ájult sérültet. A betonra fektették, Alina megvizsgálta az életfunkciókat. Úgy tűnt, csak elájult, bár a belső sérüléseket nem tudta volna megállapítani. A karján nyílt törés volt. Kórházba kell szállítani, mondta a lány. Kihasználva, hogy még ájult, a férfi törött karját normális pozícióba fordította, aki a fájdalomtól nyomban felkiáltott. – Kell valami fadarab vagy ilyesmi, hogy fixen tartsa a törött kart? A vezető a kezébe nyomott egy vékony lécet, és a lány szakszerű mozdulatokkal átkötözte, simbetette a férfi karját. Felállt és a két férfira nézett. A furgon vezetője sírt. Andreinek muszáj volt a telefonját elővenni, és néhány gyors képet készíteni a támadás utáni csendéletről. Alina szemrehányó tekintetét elkapva a vontató kötélhez lépett, majd megpróbálta leakasztani, hogy a volvó kiszabaduljon. Át kell tennünk a sérültet, ha sikerül kiszabadítani az autót. Igyekszem, csak nem olyan könnyű, nyögte Andrei. A bátyám volt, zokogta a férfi, még mindig a furgon ajtajában állva. Nagyon sajnálom, tette rá a vállára kezét Alina, majd halkan beszélni kezdett hozzá. Magda kiszállt a Volvóból, és odasántikált Andreihez, aki tájékoztatta őt az eseményekről. Az asszony visszasántikált a csomagtartóhoz, és egy óriási mécióllóval tért vissza. Ezzel próbálja meg Szokolov, nyújtotta oda a férfinak a szerszámot. Annak meglepett tekintetét látva felvonta a szemöldökét. Tudja, van. Vagyis volt egy apró telkünk a város szélén. Oleg szereti, vagyis szerette babrálni a kertet, a sövényt ezekkel a kínzó eszközökkel. Nagy sóhaj tört elő a melkasából. Hányszor leteremtettem őt, hogy az autóban hagyta, és folyton a csomagtartóban zörögtek. Hát most utólag is megköszönöm neki, hogy ilyen trehány volt. Magda elmosolyodott, majd megrántotta a vállát, visszasántikált az autóhoz. Eközben Alina csodákat művelt a bátyját elvesztett férfival, aki most oda jött segíteni. Ketten nagy nehezen elvágták a vastag kötelet, és a Volvo lehuppant könnyedén, újra szabadon. A lány előre futott, hogy megkérdezze a felborult autó utasaitól, szükségük van-e segítségre. A teherautó még mindig lángolt, a közelébe se lehetett menni. Két autó ütközött bele a robbanáskor. Az egyikből ki tudott szállni a háromtagú család, azok most gyalog indultak el, minél messzebb a balesettől. A másik a feje tetején állt, csak egy ember ült benne, de Alina hozzá sem tudott férni. A tűzoltóknak kellett kivágni. A középkurú férfi nem volt magánál. Alina megpróbált a teherautó fülkéjébe nézni, de az nagyon magasan volt. Sziréna hangja hallatszott a távolból. A legközelebbi város tűzoltói és mentői közeledtek. Alina nagyot sóhajtott, hogy végre a segítség is megérkezett. A lány gyorsan, szakszerűen beszámolt a kiérkező mentősöknek, mi történt, milyen a sérültek állapota, ki nem éltet túl a balesetet, vagy inkább a kamikáze drónok támadását. A sérült férfit kiszabadították a felborult autóból, és a mentőbe tették valamint a kék furgon törött karú utasát is. A halottat az úttestre fektették, és a mentősök értesítették a halott szállítót. A testvére leült mellé. Azt mondta, megvárja a halott szállítót, nem megy addig sehová. – Az még órákba telhet, utána hogy fog eljutni a legközelebbi településig? – kérdezte a mentős. – Nem baj, már nem sietek sehova. Majd gyalogolok, mint mindenki más mondta Merev arccal. Mielőtt elköszönt tőlük, belenyúlt a zsebébe és kivette az ötszáz eurót. Vegyék vissza. Csak az egyik felét, mondta Andrei. A másik feléért megdolgoztak. A férfi csak a fejét rázta. Megvert az Isten, mert voltam. Nekem nem kell a pénzük. Andrei átvette a pénzt, majd a két nőre nézett, akik az autónál várakoztak. Alinát a kormányhoz ültette, majd a leálló sávban elkezdte tolni az autót. A volvóban már nem volt üzemanyag, de gyújtásba volt, így a kormányzás sem jelentett problémát. Utolérve a háromtagú családot, a férfi felajánlotta, hogy ha az öt éves gyereket beültethetik, ők ketten segítenek tolni az autót. Az asszonyt is beültették, és a két férfi tolta tovább a volvót. Eközben a felkelő nap aranyjal vonta be előttük az utat, a madarak vidáman csicseregtek, hiszen itt a tavasz. Minden folytatódott, mintha ez a rémálom meg sem történt volna. Hosszú út állt előttük. Olenka Még soha nem ült ilyen sokáig egy helyben. Két napja ment velük a busz szinte folyamatosan. Egyetlen egyszer álltak meg egy újabb pihenőnél. Szerencsére sikerült mind a négy buszt annyira megtankolni, hogy remélték, Krakovicéig eljutnak. Az ukrán-lengyel határoz közel minden kilométerkőnél van egy benzinkút, ezt mondták a felnőttek. A határállomás, mint valami ígéret földje lebegett mindenki szem előtt, mert a felnőttek folyton arról beszéltek, ha átjutnak, végre nyugalom lesz. Lehet majd futkározni a fűben, lehet hintázni és fagyit enni, és nem kell folyton az eget kémlelni, mert az oroszok oda már nem lőnek, és majd pótolják a játékaikat is, amit az otthonban kellett hagyni. Csak még bírják ki egy kicsit, csak a mai napot, és talán a holnapit, de utána már biztos, csak ne türelmetlenkedjenek. Olenka, Natália és még néhány gyerek kitaláltak játékokat, amihez nem kellett semmi, legfeljebb papír és szeruza, de ha még ez sem, akkor kitalálóst játszottak, előkerült egy apró labda is. Néhány nagyobb gyereknek volt telefonja, azon is játszhattak. Natáliának is volt, de amikor első nap visszamenekültek a buszra, leesett és a képernyője most olyan volt, mint egy nagy tintapaca. A felnőttek elmesélték, miket játszottak gyerekkorukban, amikor még nem voltak, vagy csak a nagyon gazdagok vehettek maguknak számítógépes játékokat, és nem volt okostelefon sem. De minden régi és új játékot egyszer meg lehet unni. Szaladgálni lett volna jó, hintázni, homokozni. Hányszor könyörögtünk, hogy több időt töltsenek a szabadban, de akkor meg az ágyaikon hasaltak, és nyomkodták a telefont. Sóhajtozott az egyik nevelő. Most aztán arra vágynak, amit nem lehet, mondta a másik. Az idő ráadásul gyönyörű volt. A nap hivogatóan sütött, minden zöld volt. Az öt fokot még nem ért el a hőmérséklet, de a napsugár kicsalogatta a virágokat a földből. A gyerekek vágyakozva tapadtak a maszatos ablakokra, hiszen, mikor párával vonta be az üveget, a sok gyerek lelehelte, Remek szórakozás volt rárajzolni. A határhoz közeledve egyre több kisgyermekes családot láttak az út szélén gyalogolni, úszták a bőröndöket, cipelték a gyerekeket. Ők vagy a közeli városokból indultak útnak, vagy kifogyott az üzemanyag az autójukból, és azt hátrahagyva gyalog indultak el a lengyel határ felé. A buszok meg megálltak, aki tudtak felvettek amíg még akadt hely, akár a padlón is. Ez újdonságnak hatott a gyerekek számára. Csoki, süti, gyümölcs került elő a táskák mélyéről. Aztán újra mindenki letargiába süllyedt, befordultak az ablak felé, vagy összegömböjöttek az üléseken, várták, mikor érnek az új országba, ahol nem kell a bombáktól félni, lehet futkározni, meghintázni. Egyre csak várták. A Rémálomba illő kalandjuk óta, ami az első pihenőnél történt, kísérték őket a rendőrautók. Kétszer kellett félreállniuk az szélén, egy alkalommal egy rendőrautóból jelezték, hogy veszély közeledik. Messziről láttak robbanásokat, talán egy közeli város támadtak az orosz haderők. Egy alkalommal pedig az éjszaka közepén mindenki aludt, Olenka álmatlanul bámult kifelé a sötétbe. Szerette nézni a csillagokat. Mami azt mondta egyszer, hogy a csillagokat nézni olyan, mintha visszanéznénk a nagyon messzi múltba, amikor még dinoszauruszok éltek a földön, vagy még előbb, amikor mindent tenger borított, vagy még annál is előrébb. A csillagok fénye sok millió év alatt érkezik le ide a földre, hogy aztán az emberek bámulhassák őket éjszaka. Ilyenkor kiszemelt egy csillagot, és azon tűnődött, hogy amikor elindult a földre a fénye, még kik lakhattak itt. Sok szép mesét kitaláltak együtt mamival. Éppen ezzel szórakoztatta magát, mikor egyszer csak apró, piros pontok jelentek meg az égen, egyre közelebb és közelebb. A bácsi, aki az otthon igazgatója volt, elmondta nekik, hogy bármi furcsát látnak, azonnal szóljanak, így felkelt és átbukdácsolva a földön lévő embereken, csomagokon, az egyik nevelőhöz ment és megrázta a karját. Az álmosan kérdezte, mit szeretne. – Piros csillagokat láttam! – suttogta. – Biztos csak álmodtál! – mosolygott rá félálomban az asszony. – De mozogtak és pirosak? – mondta már kicsit hangosabban. – Menj vissza a helyedre és próbálj aludni! Mi is a neved? Olenka. De azt mondták, szóljunk, ha valami furcsát látunk, és a piros fény az furcsa az égen. Ekkor a buszvezető oda kiáltott. Mit látott a kislány? Valami piros csillagokat, válaszolt a nevelő. A büdös francba, káromkodott a férfi, majd beleszólt a rádiójába, hogy értesítse a többieket, közben az eget kémlelte. Mi a baj? pattant fel végre a nevelő szeme. Kamikaze drónok! Szólt hátra a buszvezető, és a járművet az út szélére kormányozta. A többi busz is követte példáját. Kinyitották az ajtókat. – Mindenki lefelé, távol a busztól, gugoljatok le, kezeket a fejekre! – kiáltott a buszvezető. Hirtelen felbojdult, még kassá vált a jármű belseje. A rendőrautók felkapcsolták a kék villogót, és felgyorsulva előre mentek, hogy eltereljék a drónok figyelmét a gyerekekről. Olenka az elsők között jutott le a járműről, megfogta egy botladozó négy év körüli kislány kezét és magával húzta a zárókba, aminek az alján nagyon hideg víz volt. Öt perc sem telt bele, már mindenki az út menti lapult, és lélegzet visszafolytva várta, hogy mi fog történni. A drónok zümmögése olyan volt a fejük fölött, mintha ezernyi mély szabadult volna ki a kaptárból. Öt piros fénypontot lehetett megszámolni, amelyek néhány percig a buszok fölött 15-20 méter magasságban, egy helyben lebegtek, majd tovább repültek. Mikor már nem lehetett hallani az zümmögést, visszamehettek a buszokra. A nevelők a telefonjuk világításával ellenőrizték az árkot, hogy nem maradt te ott valaki. Olenkát megdicsérte a buszvezető bácsi, és ez elfelett tette vele, hogy a nadrágja sáros, vízes és hideg lett. A helyére érve levette, mint mindenki más, és magára tekerte a takarót. Hamarosan az egész buszban vízes csatorna szak terjengett, a fűtőrácsokon sáros nadrágok száradtak, az ablakok a párától átláthatatlanokká váltak. De mindez nem számított, hiszen éltek, haladtak tovább a céljuk felé. Andrei Dél volt, mire a benzinkútra értek. Úgy tűnt, még van üzemanyag a kúton, így reménykedve tolták az egyik sor végére az autót. Andrei kimerült volt. Remélte, hogy szertesznek némi gázolajra, és nem kell tovább tolni az autót. Nem biztos, hogy lett volna ereje és kitartása, de persze soha nem lehetett tudni, mire képes az ember, ha a szükség ráviszi. Magda kiszállt az autóból és megveregette a vállát. – Ügyes fiú maga, Szokolóv! – Kár! Majd elhallgatott és inkább nem folytatta, hanem megfordult és a vécé felé sántikált. Andreja Volvo motorház tetőjére támaszkodva az eget kémlelte, Alina megérintette a vállát. – Minden rendben? Hogy van? – A férfi vállat vont, majd elmosolyodott. A fizikai állapotom sokat segít abban, hogy gondolataimat a fájú izmaimra és a tenyeremen lévő vízholyagokra összpontosítja, és ne arra, ami történt. Legfőképpen ne arra, hogy még mennyi út van előttünk, és Olenka a buszon van, egyre távolabb tőlünk. És maga lenézett a lányra, aki fáradtan viszonozta a mosolyát. Tehetetlennek érzem magam, szívesen segítenék. Andrej odafordult, a lányarcából kifésült egy hajtincset, és kezével felemelte az állát. Miről beszél, Alina? Hiszen maga egy hűs. Mit tudtam én eddig tenni, hogy előrébb jussunk? Toltam az autót. Maga viszont emberéleteket mentett, lelkileg és testileg is segített a sérülteknek néhány órája. Maga fantasztikus ember, és profiápolónő, aki minden körülmények között hely tud állni. Alina megrázta a fejét, mosolyogni próbált, de kicsordult a könnye. Nem nézett a férfira, aki magához ölelte, a haját simogatta, hogy megnyugtassa. Úgy látszik, neki több ideje volt gondolkodni a kormány mögött, gondolta. Jelenlegi helyzetük elkeserítő volt. A távolság egyre nőtt közöttük és Olenka között. És ki tudja, hogyan fognak eljutni a határig, ha nem tudnak elegendő üzemanyagot szerezni. Magda Sántik állt vissza az autóhoz. Szemöldöke felszaladt a jelenet láttán, aztán gondolatban legyintett rá. A közelük beérve megköszörülte a torkát. Ha befejezték az önsajnálatot, esetleg Alina megtenni, hogy átkötözi a lábam? Ha kérhetem. Ja, és elfogyott a gázolaj. Azt mondták ott elől, mutatott a kioszk irányába. Alina megtörölte a szemét, tanács néztek egymásra. A két ember elkeseredett arcát nézte egy darabig. Kivárt. Szerette, ha ő mozgatta a dolgokat, előre vagy hátra. Teljesen mindegy. Lényeg, hogy a kezében legyen a gyeplő, irányíthassa az események alakulását. Felszegte fejét és kibögte. De szereztem húsz liter gázolajat. Persze jóval drágában. Tette hozzá tettetett bosszúsággal. Alina és Andrei tágra nyílt szemmel, szinte hitetlenkedve nézett rá. Na, ez már jobban tetszik, mint a nyálas nyavaigás, gondolta. Így folytatta. Az egyik furgon tropa lett, nem indul. Valami a motorral, mit tudom én. Meg kellett várni a szerelőt, de addig is gondolta, megforgatja a pénzét. Így megvettem tőle háromszorosáron a betankolt üzemanyagot. Van kannája is, át lehet tölteni. Andrei vigyorogva tette egy lépést felé, de ő megállt a kezével. Mellőzze kérem az efféle megnyilvánulásokat az irányomban, Szokolov. A férfi keze lehanyatlott. Maga fantasztikus üzletasszony, mondta lelkesen Alina. Ez már jól esett, megtépázott önbizalmának. Hanyagul megvonta a vállát, mintha minden nap gázolajért kupeckodna a teherautó sofőrökkel, majd visszaült az autóba. Alina beszállt az autóba, neki látott átkötözni az asszony lábát. Néhány perc múlva megjelent egy jól megtermett szakálas férfi, kezében két nagy kannával. – Isten, a téns asszonyjal megegyeztünk, szóval itt a gázolaj. – kacsintott vigyorogva Andrejre, Biccentett Magda felé, aki, ha az ablak mögött hallotta volna, minek nevezte a szakállas férfi, valószínűleg kikérte volna magának a vidékies jelzőt, de így csak ásítva elfordította fejét. Az előttük lévők méltatlankodva nézték, ahogy Andrei betölti a két egyenként tíz literes kannából a gázolajat, majd bocsánat kérőn felemelte kezét az irít tekintetek előtt. Beszállta a volvóba, majd kitolatott a sorból. A vécéből visszaérkezett kis család, akiket idáig hoztak, tétován ácsorogtak az út szélén. hátra nézett Magdára, aki szemforgatva intett, hogy rendben, vegyék fel őket. A Volvo folytatta útját a lengyel határ felé.